Taztelena gaur urriaren amabia gaur ego euskalegian feste eguna... Enfen, nola egan. Espainian festa eguna da, Espainako egun nazionala baita. Horrek erra nahi du, ez lanik, eta horrek erra nahi du ere, sustut, Espainiako egun nazionala ospatzen dela, Amerikaren aurkikuntza eta Espainiak imperioaren sogera bereziki ospatzeko. Hots eh, kolonizazioa, eriotzak, kulturin posak eta, etabar, bar, eta bar. Garai batez, egun nazional hau, ahazaren eguna ere deitzen zen, mila betzion eta berroita urte arte. Estatu batuetan ere ospatzen dute eguna, Kolombius Dei delakoa, dute euskaraz Kolonen eguna, venezolan joztuki, Chavezek izen aldatu zion, indigenen egesistenzia eguna deitu zuen. Ahazaren eguna... Justuki gaur tweet batean ahala deitu du Frantziako ambaadak Espainiian bere mezu batean, antzi du berdin bestela geago ala deitzen hal egun hori a eguna Espainiako a eguna. bof bof eta euskal tzioolarien artean azkenean, Ba aski kritikoa, kritikatu aden eguna, irresistenzia e eguna traolarekin, edota nadake zelebrar edo e deus ospatzeko traolarekin. Gaurko eguna ospatzeak zer egan nahi duen, azpi marratzen dute, horretarazten dute, eta horretarako, beraz, horren kontrakomezuak agertzen dira, eta gaurko marrazia ere hainitz partekatu izan da, itxasontzi bat agertzen da, mila laureun talarrogeita hamabiko, hurriaren hamabiko datan, Eta kostatik urbiltzean bi indiano, erraiten paperik ez badute ez direla sartuko. Gaur ez dugulako ezer ospatzeko euskaldunak lanera ikastera hau altxatzera. Olako mezuak irakurtzen altziren gaur Twitteren, e-resistenzia eguna traholarekin batera. Eta horregatik batzu, be lanerat, joan dira, beste egununtan argiak ere bere webgunean hau idatzi zuen. Espainiako egun nazionala lan eguna dugu argian uan adosstugin nuen argiako langileok gure baliouekin bat egiten duen egutegia eta hoja ondorio abenduaren 6a ere Espainiako konstituzioaren eguna ere lan eguna dute eta Abenduaaren hirua aldiz euskararen eguna pesta eguna bilakatu dute beraz argiako lankideak. Pasa. Nega. De los chicos del maíz 12 de octubre, día de la vergüenza Para la tuerca Terceras sí, partes Desde yeah, yeah, fueron buenas yeah. Para la tuerca ah, ah, ah. 12 de octubre, ah. llegaron tres barcazas Gabriel García, Márquez Neruda y Julio Cortázar Mientras un niño en una plaza esniza pegamento Un sandinista grita palabras al viento de lucha Un pueblo bravo, a Cristóbal Colón Un genocida, traficante de esclavos Maldito puerto de palos, maldito lunáticos españoles trajimos a América la cruz y el látigo Y lo celebramos desfilando Borregos marcan el paso que desdicta el alto mando. Ya les puso marlombrando en queimada Pero América Latina sigue caminando Y en cada pueblo y aldea se organiza la rabia Uribe para militar al tribunal de la Haya Cada victoria celebrada a ritmo de samba Y la multinacional gringa humillada en Cochabamba Y llama vaticina el fin de la historia Y en el 94 Marcos lo cubrió de gloria Nos come la polla el espectro posmoderno Mientras estudiantes chilenos deslegitiman al gobierno Monarcas, alcohólicos moribundos Mandan callar en cumbres creyéndose Felipe II Pero el mundo gira, regresó la ideología Y los pueblos del continente ya no guardan pleitesía, a la puta madre patria, a esa mafia que saqueó el continente en nombre de la democracia, montañas de falacias, compañeros Octavio resista al cáncer, al enemigo imperialista, al capitalista gringo, al burgués, a Emilio Botín ese perro, ese nuevo Hernán Cortés y la gusanera, le grito sin micro, que se van a enfrentar con hombres no con señoritos. Susurro del que quiere a su patria como a un hijo En la memoria al Che Guevara en el recuerdo tiro fijo Sin pretender resultar sectario Comandante una revolución no entrega revolucionarios Basta de tradiciones, no de recibo Al gobierno de las fosas comunes, los falsos positivos real Realpolitik en oferta Las venas del continente continúan abiertas Cada lucha, cada reyerta y cada bala 500 años de oscuridad nos avalan Rap pico y pala que baila Guantanamera Y la denuncia las damas de cheque en blanco ya la gusanera Escucha mi pana, escucha mi hermano Un rapero revolucionario es Pablo Hassel, no los aldeanos claro, En la boquita precinto Viva Fidel y libertad para los cinco Guerka rap deitzenda tal de au 12 de oktubre kantuarekin eta beraz uh, ugiaren amabia gaur ugi izan kilen egeiten bezala uh, be spainaren egun national ogen parean e reakzioin nitz gaur tuitean Itzita putz uud, Eta, be, justuki hori loturik, ere, azpimarratu, uh, berda, gaur iruñan uh, be, uh, askapenak uh, antolatu zela... Egun berezibat, askapenako kidea izaitetegatik elduden astean epaituko baitituzte bost pertsona eta mobilizazio egun antolatu azuten erriak zapaltzeagatik sigortu dute Espanya uh, beraz hemen aipagai ere. Eta arrunt gai azaldatzen dut gaur hainitz komentatu baita gai hau eta zenbaki hau bereziki. Terebistako horkezleek zon bat irabazten ote dute. Galdera hau Emen erantzun bat ekina da, zuen ustez Elize Luce deitzenden aurkesleak zonbat irabazten du, Franz den ariden aurkesleak Buen ustez, pentsaketak, iduriz, amak mila eta amak bi mila euro artean irabaztenitu hilabetean. Azta gaizki, bo. Ez da hobekien pagatuaden aurkezlea, asmatu zein den berrien aurkezle abera txena, zoin izaiten da. Ez, es, ezta panzo irigarai gure lankidea, franxez telebistaz harina izemen, Jean-Pierre Pernod bistadena, ilavetean, ila berro geita mar mila euro irabazten baititu iduriz, ezta gaizkieres, penxae, eh? berro geita mar mila euro Jean-Pierre Pernod entzat, klerxazal uh, uh, famatuak, euntaho gehi mila euro irabazten zituen. Il avait tellement alors une formation simplebat euh sergatique retenu dessus au lib stockit bonnis bat dit le score qui est là batte stockit sergine n'auken Zaki zautzen dutzen kantu hau Aerosmith taldearen Dream On kantua da eta e, be, musikari do taldeak misek, be, Donald Trump dela kuari galde egindio ez baliatzea kantu hori bere mitingetan eta ez taleen talde hori egiten duena Donald Trump be ekonomia edo business gizan famatuak beleburu ha orkestendu estatu batuetako haute eskundeetan. Eta gaiten alda, hain itzek ez dutela naiz eta gaiten uh, den ala ere uh, fama biltzen ari dela Bozkazalean artean, Nei Young uh, artistak jadanik galdegintzion bere kantua ez baliatzea Erroen taldeak ere bere kantu bat baliatzen zuelako uh, be, Donald Trumpi galdegintzuen bere mitingetan ez bere kantuak baliatzea Eta aldiuntan, beraz, A. Rosmiz taldeko Steven Stiller-Tylerek galdegindu. Dream On kantua hu ez da baliatua izan bere mitingetan. no hor konartzen duen bere kantuak entzunaraztea bere mitingetan. Eta laste gira itzulfia hori erekin uh, suizidioaren gaia erramezala ipatuko dugu. Eta, behi ekintza bat zabat izan da hor suizidioaren inguruan, sentsibilizatzeko, eta bereziki laborarien suizidioaz Bretañean Jacques Jefredo deitzen den baratzezain batek, sensibilizatu nahi izan du laborarien suizidioaren inguruan Urtero Frantzian, seireun laborarik haien buruaz beste egiten baitute, bi bilaborarik egunka guti gora bera. Eddoota berak dioon bezala lau erbus hegazkin lehertzen baziren bezala El Elizabethen aintinean beraz egindu du bere ekintza seihun kurutzen instalatu ditu lehokatu ditu oroitarateko bakatu lanbidean dituzten arazoak eta hortarat emaiten ahal duela ere. Eta gurekin dugu iraitzu fiaurri atxaldeon. Atxaldeon. Bon, gaur gai, uh, bon, ez biziki hiringarri bat, benen haipatu behar dena ere, uh, diakinez horretara sis, iraitzu fiaurri, beraz eri uh, erizaina zirela, la, zirela psikiatrian. Eta bon, hartako gai hori hartu dugu gaur da uh, interneten bada zerrenda bat, spainolez, bada kizuzok spaino lan ibainu beki, duzu nahi erra? Lista de suizidios relacionados con desaiuzios. Eh, Bo, janaizu, eh, etxe kamporaketak eh, eragindituzten eh, suizidioak, edo etxe kamporaketak eragindako suizidioak. Eh, Azkenean hor, eh, aipatu izan dugu, edo da niko izan da mugimendu bat, eh, be, pixka txalatzeko etxe kamporaketak eh, ekonomiak... Eh, kartzen duen ondorio bat da, gaur egun be egiten dira maileguak etxe etxea erosteko, eta momentu batean ez erarik pakatzen algeiago, hop, bankoak berreskuratzen du, etxea berreskuratzen du, eta beraz barnean den pertsona kanporatzen du. Etxe kanporak eta horiek uh, bortitzak dira, pertsonentzat, uh, be, bai, simpleki, eta uh, beberaz ortarako ere fenomeno bat agertu da, suizidioa, eta uh, be, hori dena etxe kanporak eta uh, lotuak direnak, Fenomeno hori, zuk iraitz, ospitalean ikusi izan duzu? Piskat, krisiaren ondorioak ere uh, ospitalean? Bai, joztuki, uh, urte batzuk orain, uh, ezagutzen dugula uh, ospitalean, depresioari uh, lotutako ahazain behiak, eta joztuki, uh, krisiari zuzenean lotuak direnak. Izan da dila, etxe kamporaketena, edo uh, lan galtzearenak adibidez. Mm. Jendainitz, badugu, um, orain jiten dena, depresioan beren buruaz pestentsatu direnak ere egiten uh, ajazoin hoiengatik, beraz jasoin sozialengatik. Eta hori begia da. Ba? E eh, begia beti izan da, baina ho bada urte batzuk nik uh, aski gaztaniz berelan kiek jaiten dute uh, gehiagotu dela eta ajazoin sozialak uh, lajitu direla bai. Horrek zer nahi du gaur egungo egoera berezia dela eta eragin orain dik txaragoa duela gure gizarteak, jendarteak, gure ezakit, pertsonen gain, nortas, nortasunen gain, gure fragilitateak jendartzen dituela. Ba ipen, dut... Uh, bela unaldi ekin ere aldaketak izan direla, berdin lehen uh, elkartasun gehiago bazen familietan pentsatzen dut eh? baina uh, eta da gaur egun um, etxe bat uh, uh, inbertsio haundi bat da, uh, alokairu bat, uh, uh, beti gora da, uh, aukak kukaitea, uh, Uka badirelarik, uh, senajemazteak, bikotea, egiada inbestizio uh, haundia dela, uh, etxe bizitza baten ukaitea, hor dira oroitzapen guziak metatzen, dena hor metatzen da, berdin familiaren lekartasun gutiago badenez, uh, justuki leku batean dena, dena zentratua da, eta leku horik entzean, beraz, uh, egeperio be, guziak galtzen dira, fiteago pentsatzen dut. Zenta hor, uh, ariaz zerrenda, gada aski bortitza dela, baina uh, ikusten da, beraz, uh, egun batzubadea, 2000 eta ama bostean, martxoaren hori eta beka, martxoaren uh, ama irua, hor uh, hotxailaren bostean, emazte batek bere buruaz beste egindu zaragozan, uh, zonbait oren, et, bere etxetik uh, kampuratua izan ondotik, hor uh, bizizelarik, uh, azken hogeita amak urteetan, gada bizki bortitza dela, hogeita amak urteetxe batean, Hortik kanporatuat, ondotik bere buruaz beste egiten du. No? Bai, eta genera, hogeita mahurtez, suposatzen du, temazte horrek pagatu duela, zerbait, beraz, egia da, berdin hogeita mahurtez, ez dela animaleko indajak egiten, zerbaiten pagatzeko, azken finean, a, kentzen zaiona, bere ala, deuz gabe, eta, beh, olakotan, erantzun bakaja, pertsonalki, beh, maleruski, beretzat izan da, bere buruaz, bere buruaz beste egitea, bizkilaria da, bai, hogeita amajurteaz egomadaetxe horretan, egen nahi du, hogeita amajurteaz zerbait pagatu duela, zaila da, laire, ulerzea, bankuen aldetik, eta instituzioen aldetik, ez dela, lohtzen beste erantzun baten atxemaiten, jende horien laguntzeko. Ega da, erantzuna biziki portitza dela, laire. Ikusten dirarik ere irudiak, kanporaketenak, eta badira initz, ikusten dira afrusa da. E, Azkinan zer da, gaur ikun, Uh, konfiantza iten da bankuetan eta uh, bon, baku, bankuak dirua prestatzen dute, proiektuetan uh, sinesten dutela dirudi gure proiektuetan, eta kolpez uh, dena erochtzen da gelitzen delarik ere. Bai, eta gainera uste gehienak kasu hortan gira, denek bankuen behar dugu. Maleruzki ez ditugu, uh, denek beheun mila, irureun mila euro baztegean, ola... Uh, Uh, etxe baten uh, erosteko, uh, el baten erosteko, edo lokalu baten pagatzeko eta beraz uh, uh, lan munduan zeltasunak direlarik, lana galtzendelarik, hilabetezaria die delarik, edo hilabetezaria desagertzen delarik, begiada bankue bankuek baduzte hori dena begiratzen bankoen gana duiten gira gehienak laguntzaren txeka, aski-reskilo hartzen dugu, egoera ona baitugu hasiera batean, eta egoera hori lagitzen dut, bankoak ez du esplikaziorik behar, bankoak nahi du bere sosia rekuperatut, puntxu, bere jola, hortan da, eta ia da, batzutan biziki konten gira, ez talo egiten dugu, eztan kontena izkreditu alochtu dut, hori espatu behar dugut, hori, benazken finean, ez da bat ere, opari bat, eh? bankoak dirua alokatzen dute, ez dute eh, emaiten, horik eh? bon, dira... Bai, bai, bai, mundializazioa kapitalismoaren kontraste guzti horari konten giralde batetik eta lortzen dugu helburu batterarattiristan, amistaaldetik egia da bankuak bankuak beren elburuak betetzen dituz ere eta horiek betetzeko berbazaitu kanporatu, kanporatu. Bai. Egiten du inolako era zoriga be, eta gainera estadoaren kango nukera guntzarekin, zenta ez dira bankuak joiten jendear txetatik entzirat polizia da joiten eta polizia nork bidaltzen du, estadoak du bidaltzen, berazegia da, badela ere, oh estadoa eta instituzio hainitzen egin behar, eta beraz zardura. Azkenean, nintezarra da, retentzioen, poza maile gu batu kaiterakoan da, eta be, gaur egungo ekonomia, kapitalismoak sortzen duen, Ongi zaitea azkenan erosketarekin ongi zaite sentimendu hori erosi dut hori eta konten naiz entzi begi bat badut konten naiz mailegu begi bat badut eta azkenean dena suntsitzen du ere hegumatetik bestra. baita bezikifite egiten da. Etxa galtzen duzularik uh, janahiu askotan lana galdua duzula edo wari zirela galtzen, eta ez baduzu galdua oino ere, ez baduzu lekubat nun, dueten altziren lu egiterago xoki, garbitu ere, eta jan, fean jane dut pausatu zure txan, eh? denekitzen dugun bezala, fite lanagaltzen duzuz, eta batak beste adiaten du, eta azken finan karrikara eta ari batzintzirea biziki fite, bat zuen zatez bat karikan pentsakarria karrikan bizitzea, auzekin adibidez, edo bakarrik ere, edo zagit, iroro jortetan, eta beraz, duten, behar suruzio bakarra ja hori da eta zuk adibiez zinun, ospitalean ikusten zinitola fenomeno hori senitzen zela krisiaren uh, ondurioak askenean uh, eritasunean ere agertzen direla uh, adinen aldetik ikusten duzu zerbait desberdin tasun bat gazte zahar. Bai, justuki ez dira inbeste gazteak, dira gehiago jango uh, uh, nukeen ere gurasuen urtekoak, belaun aldi horiek behogei eta ama jirorogei urteko horiek uh, direnak justuki uh, jango uh, nuke jetretatik aski urbil, lanak galtzen dutenak, barituztenak oino kreditoak pagatzeko, barituztenak auha, oraindik ahdura apean, edo ikasketetan, edo uh, ola, lagundu behar dituztenak oino, eta ez dutenak lortzen dena galtzen dute, e, gumatetik bestera, eta egia da, jatinginu alean, nahizta uh, txapagatu dela hogei urte, hogei taboztukte, bankoak ez duten eta bai eta arazoa da, uh, ospitalera teldu direla, batzutan, Lortzen du telarik alahma, alahmari erantzuten eta joaten uh, uh, erantzun baten txeka, beste erantzun baten txeka, jana igonuke uh, buruaz beste egitea baino, benan depresio lagian dira, benan depresioaren um, ahazoinak sozialak dira. Eta gu erizainak dira, eta erizainak ez dugu sozialean lan egiten, eta beraz erantzunak heldu dira, baritugu sozial, uh, sozial mailan ari aridirenak, benan gutxi dira, eta ez dute soluziorik ere. Gu ez gira hor jende bati etxe bat atxemaiteko edo lan bat atxemaiteko hori eza posible. Beraz egia da ahazoina hori delarik, depresioaren ahazoina hori delarik, biziki izaila da jende horgen laguntzea. Mm -hmm. Eta horakotan uh, zer, nola pasatzen da? Gehienetan hor uh, sartzen giragiago depresioan, manan jende horrek uh, konfiantza galdua du, autoestima ahunt beititua da, uh, morala ahunt galdua dute, eta guk hortan laguntzen aldugu. Eta beraz, entxeatu uh, jango nuke um, Gehiago be, beste lan baten atxemaiten, uh, beste gauza batzu, batzuei lotzen lanari baino, elkarte batzuekin ahemanetan sakarazten. Hori, uh, bon, bainan, biziki ahulada egiten duguna. Mm. Zenta, boien egiazko ahazoina, soziala da. Beraz, soziala erantzuna izan behar da ere. Atera, bideak badira, laire badira egiturak. Badira egiturak, bean biziki gutxi dira. Eta egitu, nahizta egiturak ezan behar dena da diende hori etxe bizitza eta lana atse Eta hori bat denek badakigua zela inekes. Mm. Eta hor ZMP uh, delako guneak adibidez hori? Uh, bai, ZMP gune horietan badira, diostuki, uh, dira zantr mediko-psikolozik horiak badira erri gehienetan. Eta hor badira erizainak, psikologoak, asistant sozial delakoak. Uh, eta hori or, haipatun nahi dut, eta da beraz, uh, zailtasun justuki urririk uh, den zerbitzu baten ukaitea da, urririk uh, da joiten alzira zentroietarat uh, laguntza eskatzerat edo uh, profesional batekin egoiterat, justuki azten sozial edo psikologa batekin egoiterat erizainat, psikiatrak badira dena urririk da, eta laguntza bat ekartzen alda hala ere beraz, joan behar dalekoietara idaitzu fi aurre mile esker do gai hori ipatu izena <laughs> Eta laste egitze taputze mankizunean, hainbat gai, aitori gaskin ur jaren amabia zarituko da justuki eta aldiz gure gomita, Carlos Zulutuza izanenda, Kasetariarekin aipatuko dugu Ankaraan izan den atentatua larun batean, egun bat pertsona bederen hildira manifestazio batean, turkiari oposizioa e, oiukatzeko eta bakearen aldeko oiuaren pean manifestatzerat e, deitu zuten, eta hor atentatu bat e, gertatu da. Eta uh, be, Turkiak adirazten balin badu islamisten atentatu bat dela, beste berezitu batzuek aldiz Erdogan beraz Turkiako presidentearen esku artean uh, gertatu dela edo bere gandik uh, eturri be, liteikela manua behintzat uh, horiek uh, aipatuko itugu eta uh, ja, Carlos Zurtuzak zerdion hortaz bostak eta erdi mementuz Euskal berriak zurekin Bernaret Argain. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Nikola Bonemezon baionako spitaleko mediko iaren kontrako dei hausia iragaiten ari da angen hilzorian ziren saspierien bizi a laburzeaz akushatua lehen hausian duela urte bat eterdi xuritua isantzen eta procuradoreak dei egintzuen atxalde juntan gertakariak gogoratu dira eta oraia aipatzen ari dute Nikola Bonemezon nolako medikoazen bere personalitatea Et Michel de Louney, o Chagari Mini Sénat, Bihar Minza Tokoda Leku Turkian bakearen aldeko manifestaldi bat iragaiten ari zela, leherketa bat izan da, kasik ehun hil izan dira. Solidarite Franz-Kurdistan elkarteak deituik, elgerretaratze bat izanen da sari sehiak eta ditan, bayonako eriko etxeait zinean, eta aste hundaruntan pinak zelek Turkiak idazlea bayonantzen, hitzaldi bat dina, berarekin mintzatu gira, entzunen dugu sehiak edar ditan bere lekukotasuna. Nafarroa eta Iparaldeko Suiltzailek harik batzu elgarrikin egiten dituzte batzu eta besteen muntadurak ikusteko eta behar hor jakiteko nola planta berriki ibar ari zan dira. Jasko erriko bozen ondotik Hogo eta Hamar erriko etxeek bizi mogimenduak proposatu transizio energetikoaren ituna Iizenpetu zuten alternativen egunakari lekuan eman hogeita batekinza, aurkeztuak izan dira, hauetan egu garekilako berogailua sohutako eskolan, iguzki panelak angeluko lehatokiko teilatuan, txirin dolarienzat pista zabaltzeak eta energiakonsumoaren tipitzeko indarrak, lekornen Enercop egitu hautatu dute herriko salaberria energiaz ornitzeko, Enercopek, energia beristagarriak bakarrik erabiltzen ditu elektrika fornitzeko Bizirik biziran emankizuna hiliabete 2. aste leenean. Aldi untakon gaina Bilbo, Alternativen Herria. Urriaren 24an Bilbon irangan den Alternativen Herria. Bizirik biziran emankizuna urriaren 12an astedenarekin. Agatseko 7 It's, it's for me what, what pop music is... Guztoko dudan pop musika irratean entzuten dudalarik burua iotzen didan eta nabardura guztia sentzitzeko eun entzunaldi behar dituena da Astelen Urdinak Astelen Urdinak ilabeteko bigaren Astelen Gauero agatzeko behatztatik amagetara Pop, rock eta folk musika Astelen Urdinak ama Uriaren amabian lentsaioa Patsi Eta joan esekin Aztelan Ordinak Lehen Erlearen eguna antolatuko dute bidarrain eluden igandean Euskal Herriko Erle Belza eta bidarraitarak elkarteak Bidarraiko Erriko Etxearekin elkarlanean Goiz berrin, Aztel hartuntako gomitak Michele Zetoain Erle Zaina eta Ja Michele Antzordoki bidarraikoa uzapesa Zure irratiarekin komunika ezazu goiz berri eta itz eta putze mankizunetan. Zure iritzia, partekatu, ikustan alizirena, kondatu, aroa edo bideen berri eman. Erantzun gailuan mezuak utziz, esemes ez, ala whatsapp ez. Zure kontaktuetan gehi gaitzazu. 06 sei, zazpi zazpi sortzi, bost bat bederatzi 0 igatia helgarrikin eginez dagoen. Oh Ala emengo, berrikuntza asteuntakoa, asteleenuntatik haintzina, telefono bat baduzue mugikor bat nahi ba duzue mesu bat bidali be uh, berriko hei, Kristof uh, edota bat iti edota itzeta putzen nere zerbait entzun duzue maitatu ez maitatu, nahi duzue komentatu xare sozialak ez dituzue maite eta nahi aguzue berdin esemes bat bidali teksto simple bat edo mesu bat erantzun gailuan ere utzi posible Da. Zuen hilitzia emaiteko. Hemen entzuten zinuten bezala. Telefono zenbaki jau zuen uh, telefonoan jadanik xartzen hal. Duzue 060-1330-06-060-06-050-06-0zegita erripikatuko daut zirugu behiz ere. ITZETAPUZ! ITZETAPUZ! ITZETAPUZ! ITZETAPUZ! ITZETAPUZ! ITZETAPUZ! Itzeta, itzeta, itzeta, put, put. Eta itzeta, putze, ziztela ulertu duzie, e, prentsaren itzulia egiteko tenorea, erriak zapaltzeagatik zigortu dute Espania eta argazki batzu, beraz, agertzen dira berriapuntu eusen, e, diendetza bildu baita irunako Antoni Taino. Niuti parkean, askapenako kide zaitegatik, elduden astean epaituko dituzten bost lagunekiko elkartasunez, mobilizazioa bukatu ondoan, iluñeko aldeza segitzen dute festarekin, askapenarekin, beraz... Uh, Uh, ausia xalatzeko egi librean martxa antolatu zuten gaur iru nian hori berrian aipagai eta bestalde uh, bestalde berrian bonu mezon aipagai ere bonu aurkako dei ausia asida anzen uh, abiatu da ausia gaur eta uh, behori uriaren ogeita irua arte uh, gelituko dena edo segituko dena eta berrian beti aita xantuak itxitzat jo du gazteluetako seksu erasuen Federa, fedearen irakasbiderako kongregazioak egindako ikerketak ebat zidu salatutako kasua. Estela frogatu eta ondurioz akusatuaren izen ona eta fama berrezari behar direla. Ala ere, getxoko epaitegitan segituko du kereila hilakaintzina jarraitzen du. Eta hori egin beraz, momentuz, arriako gainagusiak. Berriakoak barkatu. Eta justuki argian ere, atxemaiten den gai bat berrian, Israelgo poliziak bi-Palestindar hilditu tiroz, hau da berriako titulua, eta be, argian, palestinaren sailean titulu hau, palestinan bide diplomatikoaren porrota berretxidu Israelen azken holda jaldiak, eunka zauritu dozenaka hildako mila atxilotu baino gehiago, labankadak istiluak kontrolik gabeko Kolonuen erasoak Israelgo eskuin motuaren guraldia eh, hau da beraz eh, argiako ashirlopesek egiten duen bilana eta analisia irakorkai duzi argia.eusen Angel Toña sailburuaren aldiz ere atzegirat joaitea da gazteak duten aukera hoberena ala zer ganduen uh, Eusko Jaguaritzako enpleguta gizarte gaietarako sailburuak uh, eta be, aski da erreita beraz gazteak ober dutela Euskal Herritik kanpo joaitea nahi baute bizi lana atseman uh, argian hemen titulu hau azken minutu tarain, minutu raino bet Ete dute zigora, libredira Miren Zabaleta, Sonia Jacinto eta Arkaitz Rodríguez, sei urte luce eman behar izan etuzte, etako kide izaitea egotzita Txilo, aiek uh, aldiz, behint aberriz salatu dute egin zuten gauza bakarra, bakiaren aldeko apustu irmoa egitea izan zela. Eta Turkiaren uh, gaia, Ankarako atentatua erdoganek nahasmena uh, behar du bosa kirabazteko tituluarekin, Ankaran gertatutako atentatuaren ondotik gogo eta hemen argia.u euen guk ere gure gomitearekin aste aipatuko duguna Carlos Zurutuzarekin. Gazeta puntu eusen ingurumenaren aldeko alternatibak, doni banegarazin bilduak, tituluak guxi, eta uh, kontseiluak Espainiar eta Frantziar estatuek hizkuntza politikan duten jarrera salatu du. Hemen haipagai diren gaiak ten oriuntan, eta bestalde uh, media bazken, EPCI PI Bask edo Euskal Herri Elkargoa, Uh, dokumentu uh, anonimo bat uh, eskuratu dute e-mailez amikuseko uh, hainbat haute uh, gaur uh, eta hori anonimoa diakinik uh, be erri elkargoaren kontrako gutun bat dela Audamedia Baskek kaipatzen duena baita Nikola uh, Bonmezon ere eta zudoestekin bukatzeko Nikola Bonomezon beraz, ewen ere, haipagai, hausiaren momentu azkarak az ditu Sud-Oestek artikuluan, eta bigarren gai gisa, telebistan, sombat irabasten dute, berri aurkezleek lehek, TFN-ek du, obekien pagatzen iduriz, oberena beraz, Jean-Pierre Pernobe, rogeita marmila euroko hilabete chariarekin, gore jmenak zuri. Aitorerrakin aldiz, orain Zuritza. Eta zu? Eta zu? zara inor Eta zu nor zara inor Granada, Abia Yala, Nafarroa, comuneros, aixos catalans, Bolívar, México, Cuba, Filipinas, Rift, Sahara, botan. Transnacionalak Euskal Herria Iken eres tu para juzgarra nadie Iken eres tu para juzgarra nadie Herrien arteko elkartasunean, sinisten izten dugunok? Zul baitzera Gaur hispanitate eguna ospatzen dute Arrazaren eguna batzuentzat Gaur, duela gozteun urte baino geio Munduan izan den genozidio handiena ospatzen dute Apia jalako biztalen eraelketa masiboa Ispanitate eguna. Guardia Civil patroia, baina gaur Iruinan bestelago itzordu bat dago. Espainiaren estatu imperialistaren herri epaiketa. Askapena erakundearen ilegalizazioa, bertako seikiden kontrako gartzeleratze eskaera, elkartruke eta askapena konpartsaren kontrako epaiketari aurreginez, Euskal Herrian eta nazioartean askena astietan antolatu diren herri epaiketen sententzia gaur ERA BAKIKO DA. Espainiar Estatu Imperialistak munduko herrien kontra egindakoa epaituko dute iruñan. Azkapenaren kontrako epaiketari buelta emanaz, izan ere orain elkartasuna internazionalismoa baita legeskanpo utzi nahi dutena. Espainiar Estatu Imperialistak ezbeidu inoiz ere onartuko Euskal Herriko Internazionalistak munduan zehar Espainiako herreinuaren erregimena zalantzan jartzea. Estatu espainolak euskal independentista eta internazionalistak isildu nahi ditu, baina herriak du azken itza. Aitore gaskin, mil esker iritziaren zatementxe kamera obskura taldea proposatzen hau ziet horrein gure gomitari, gomitari ongeetoria egin naintzin Carlos Zrutusa, erran bezala gurekin izanenda ankaran gertatu atentatua aipatzeko kamera obskura zergatik be, taldeko kide bat zendu baita karre lehender deitzen zena be, eskoziar taldeko musikari jau min biziarekin bizi izan asken aurtet eta beraz sendu berri da eta bi kantorekin kamera auskuraren taldea kamera auskuraren taldea eh, triste gaur eta jenge segitzaileak ere taldeko eh, pianista zena zendu baita minbiziaren ondorioz iak laurden guti dira eta segitzen dugu gure gomitarekin Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana arantxa ididarekin oskalirratietan Eta zonbait asteren buruan hauteskundeak uh, izanen direlarik Turkian atentatu batek ehundaka eriotza eragin ditu, ankara idiburuan, eunta ogeita sortzi mementuz gorpu kondatu dituzte uh, bakearen aldeko manifestazio batean gertatu da atentatua. Gurekin, Carlos, zurutuzak, kazetaria horren aipatzeko agatxalde Kaixo, gordin. Hor, beraz, atentatu uh, bortitza eta larria izan da haste untan, eta uh, agertzen direnak gaur galderak nork eraginduen atentatua Turkiako gobernuak uh, beraz dio estatu islamikoaren ekintzabat dela, eta aliz beste berezitu batuek, batzuek Turkiak gobernuak erdoganek berak duela bideratu atentatu hori, zure ustez, nor da hor horrengibelean. Bueno, momento jakiten, ez? Eh? Tazuk aipatu dezela aurten beste bi atentu beste bi atentratu burutu ziren kurduen kontra eta eta kurdut naiz ta beste hainbat sektoren arabera, ba ba hain zuzen da izan zian, bai hisis eta bai Erdogan, hauda, biak batera, eh? E, kurduek aspalditik aidia salatzen eta benok eiazenandikan egongian reporteri guztiak ikusi ikusteko aukera izandegunola Turkiak E, iziseko militanteak ziriara sartzen, laundu dien. Ba bez hori, e, bueno, badaude proba grafikoak, ez, e, bai telebistan, bai prentsan, eta danok emunduak ikustu aukera izan du eta ez da sekretua. Beraz, kurduek zer diote, aurreko bi atentatu eta ez bai zantziela, bai zukeipatu ez dela iziseko agenteak, edo iziko zelulak, Mino lopatik, Turkiako segurtasun indarrek lagunduta, ez. Kasu hontan, azteburuntako atentatua dela eta, ba, agian e, baliteke ekuazio bera izatea, ez. Hau da, ISIS bera, e, ba, jandarma edo bertako militarren bapesa, enola batxe, bestialdera behiratzen ari direla. Mino nola batxe, behaiek bultzatuta oberatuta. O mm hor -hmm. e, gertatu dena ere azpimarratzekoa beraz uh, bakearen aldeko manifestazio bat zela, azkenan oposizioaren manifestazio bat uh, olako gune batean ere atentatua izaiteak zer zer pentsarazten Bueno, argi dago ba aurreko auteskundeak etziela atera Erdoganek nahi nai izant zuen ez. De hecho, sectores, bueno, kurduek eh, askotan salatu dute e dilarbakirreko atentatua da e, maiertzan burutu dilarbakirrako atentatuaren ostean Erdogan bera saiatu zela hauteskunde haiek eki edo anulatzen. Etzan horrela izan e, Erdoganek ez zuen lortu berak naizuen gehiengoa absolutu hori konstituzio aldatzeko eta eta bueno, uste guztien arabera ez alakorik gertatuko azararen azaroko hurrengo hauteskundetan, ez? Mm -hmm. Ordan, ba, ba, bai, momentu zaigadanok, ba, espekulatzen eta eta makina bat teoria egon daitezke hor, eget, ez argi dago agenda politiko bada hola horren atzen, ez da kasuala justu hauteskundena horretik e, gertatu izana, autesta, e, atentatu hau. E, beste kontu bat izango ba, hauteskundioiek e, benetan, benetan e, ospatuko diren edo anulatuko diren. Agian e, hori izan daiteke ere erdoganen naia ez? ahutespunde hoiek ez burutzea. Mm. Eh, Ala asteotan ikusteko aukera izango dugu. Mm Hah. -hmm. Suntau eh e, roitarasteko beraz bi, bi atentatu izan zirela urten, e, bata izan zen HDP alderdi kurduaren mitin batean hor 4 pertsona hilt ziren, bestea izan zen kurduei elkartasuna nierasteko manifestazio batean hor 93 pertsona hilt ziren eta mm -hmm. orrialdiuntan berriz ere uh, be azkenean uh, ainitz kurduo ziren uh, manifestazio bat zen egia da galderak uh, eragiten dituela usu baire. ba ere Ba bai gabe, a ber ez mm -hmm. e, errepikatuko berritza spekulazio hutsa dala ba, ba. edonola baliteke ere e, Erdoğan atzean egon Erdogan eta Isis konbo konbori atzean egon eta eta kalkulu erru bat egon izana ez ainbeste hildako egon ostean baliteke bere kontra gueltatzea udana eta izatea ba, estatu espainolean e, 2004en izan gendu eszenario bera justu autezkunde aurretikan mm -hmm. madrillen e, hijadistek o alkaedak atalerna e, tentaturaren ostean ba gobernuak autezkune galdu zituen ez mm -hmm. Baliteke olako, olako antzeko egoera bat izatea, onako ona hau. Mm. Erdoganek beraz zer du azkenean uh, galtzeko hemen, edo zertaz beldur da? Bueno, Erdoganek nahi du, poterean jarraikiu e, urte askotako, ez. E, sortzi urtez, lehen ministroa izan da, e, legez ezintzuen bai repikatu, uan, presidentea da, eta nahi du nada, berak nahi da nada, absolutua lortu konstituzioa aldarazeko. Eta konstituzio parlamentario izatetik presidenzialista izatera. De hecho, berak hainbatetan nahi patu du, berez, potere hori badaukala, perak e, e, momentu honetan de facto duen potere hori, baina nahi dula hori legitimatu nahi dula e, legalki onartu berak potere hori badaukala ez. Mm -hmm. Beraz hori e, duhaltzeko, e, saiatu zen aurrako hauteskundetan ez zuen lortu ez zuen gehigina flutua lortu eta to hauteskunde hauetan... Ez uste lortuko duenik, eta hia esan inorrek ez uste lortuko duenik, ze bai kurduek eta bai beste sektore batzuk ere e, akusatu jote, ba, olako gerra edo egoera eta hau piztu izanaz, Bera, zaudana, atoze, esan bezala, atoze, nasteo eta nergit da. Azaroaren lehenean ean, eh, dira beraz zaute eskundeak Turkian horretarazteko. Eta, um, hor, ere, egoera pixka bat giroa ere jakiteko nolakoa den, eski da Turkian ere momentu hontan siriako gerla ere hor da, zu antzinen, kurdistan antzinen duelagutin, nolako giroa da? Ba, iraianlengu hiljen izan nintzen, azkeneko aldiz, Turki eh, kurdistanen, bai par kurdistanen, heu kurdistanen eta irakeko kurdistanen. E, gerra egoera da, hau da, laro eta margarra namarkan telegistako irudiaiek ekartzen digute gogora, egoera honek, ez? Hainzun e, ere, ba, ejerzituak eta poliziak setiatutako jizre izaneko hiri baten izan nintzen, Eta berta-bertatik ikustiko aukera izan nuen nola, nola batik norainoko enfrentamendua da hon e, pizturi, guanturkian. Aipatu bezala, bazirudien, irudia huetazaztu ingo geinala, laro eta margarreko iraganeko e, irudia bestreik etziela, minu hueltan dira, Eta bakerantze abiatu beharrean ba, batetze du urte honetan zehar e, gerra zabietodia abiatu, abiatu da turkiari Estatua. Mm -hmm. Ez ezagun astu ere azken bakeprozesu hau e, kurduek eskatuta izanzala eta kurduek e, beaiek bakarrik e, neurri hori hau da e, e, Suetena e, unilaterala izanzala ez. Turkiak ez zuen ino allarrek oso Eta bi urteko prozesuen tan, pausu guztiek kurduek, betek juzte eskatu, eskatutako pausu guztik, eta Turkiarrek aldiz e, ez dute pausurik eman. Mm Hau -hmm. duan, hola egoera ikusirik gaur egun nolako geroa ikusten dutzu? Ba, ikusien behar, hautezkundetan e, ze gartatzen denez. E, ospatzen baldin badira, eta, eta uste bezala, erdoanak ez baldin badu behin absolutua lortzen, Kurduak solik ez, beste sektoriak eren ikusten mobilizatzen hasiko direla, ez? Ze azken feinena ez da kurduen kontrako, edo kurduen arazo bat, bakarapaitzikan, eta turkiar e, guztiena, ez? Turkiar herriaren etorkizuna dao jokoan. Eta ez dira kurdua bakarrik e, jabetu direnak erdogan baliteke bere, bere, bere onetik atera eta egotea. Beraz, e, ezinbesteko da azaroko hau. E, Autezkundeak ospatu, ala ez ospatu da, HDP alderdi kurduak ere hori ejandu atentatuaren ondotik Begira egon egongiten autezkundei begira Bai, bai, ala zean Eta nazio artearen aldetik, uh, uste duzu badela hor uh, Esku hartze baten beaga Turkiaren bidea ikusirik? Bueno, Turkia nahiko bakarri gelditu da Siria horrean duela urte Turkiak uste zuen, edo erdogan ikuste zuen e, beresultanaatua edootomar edo, edo automamandar imperioa berredaekiko zuela bertzen nola batki esateko. Minoten bora pasa e, Siria aurrean bakarrik gelditu da, eta eta penagarria da ikustean nola, nola, nolako basakeria egiten ari diren Turkian, Ez Europak, ez Mendebaldeko ganintzeko potentziek e, niongo esku, e, eskuartzeri daukatelarik, ez? Hau da, hemen e, jende duziak beste aldera behiratzen du. Turkiak jihadistak zuri siriara behaltzatzen duen, Mendebaldiak beste aldera behiratzen be, be, duen. Hoan, bere kurduak, bere barruko kurduak zarraskitzen duela, beste aldera behiratzen du. Orduan e, kurduak onekin, egoera honekin, aski, aski ohituta daude, aspalditik... Eta, eta ez ditu ustekabean arrapatzen. Carlos, zurutuza, kasetariak amezalagurekin e, ginoen, e, eta aipatzen ginuen. biztan haste gertatu atentatua ankara hirian, momentu zehuntan, hogeita sortzi, beraz, gorpu kondatzen dituzte mile eskergurekin egonik. Eskerrek askoztu behit. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarrekin, obskalirratietan. Bizirik biziren emankizuna hilabeteko bigarren asteleen ean. Aldiuntako gainak usia. Alternatiba Bilbo, alternativen erria. Urriaren ogoita lauan Bilbon iran den alternativen herria. Bizirik biziren emankizuna urriaren hamabian asteleen harrikin. Agatxeko zazpietari goiti. Gehen Erlearen eguna antolatuko dute bidarrain eluden igandean, Euskal Herriko Erle eta bidarraitarrak elkarteak, bidarraiko erriko etxearekin Goiz Goizberin, aste hartuntako gomitak Michel Azretuain Erle eta Ja Michel Antsordoki bidarraiko hau zapesa. Is... Gustoko dudan pop musika irratean entzuten dudalarik burua iotzen didan eta nabardura guztia sentzitzeko like eun entzunaldi behar dituena okay, da. Nordinak. Astelen Urdinak Astelen Urdinak ilabeteko bigaren Astelen Gauero agatzeko behatztatik amagetara Pop, rock eta folk musika asten duko duen Hier en Amabian Linchayo, Pachi et Tajo shaking. Aztelen urdinak eman kizun Euskal euskaliratetan musikaz gozatzeko beraz eta xari. Lehen eman aldia izanen dute eta hori gaueko behatziak eta hamarrak artean. Uh, kronika dezberdinak eta tartean hasteko edo hilabeteko dozera barkatu. Eta gaur beraz, suftian, Stevens artista izanen da. Komeza lastelen urdinak emankizun berria euskal irratietan xarri lehen aldiko gaueko behat zietatik aintzina. Eta hitz eta putz eman kizuna orta, gaurko bihar orduan maiten nautzietu saia mezala bostak eta seiak artean uh, sorpresa dezberdinekin, uh, bebiarkusiko duzie, gaiak ezpeitutu toreindik atxeman, mistan dena, egun ez egun uh, egiten baitira horiek ordian nik bihar arte raiten nautziet, seiak euskali ratietan.